64 Навпроти, в кінці коридору, за столом, що колись належав Дональду, сидів чоловік. Дональд поглянув на цього чоловіка і побачив, що той дивиться прямо на нього. Раніше Дональд дивився в протилежний бік коридору. І поки цей чоловік у його колишньому кабінеті, який був важчим за Дональда і мав менше волосся, ймовірно, сидів там, граючи в паціянс, Дональд боровся зі своєю власною головоломкою. Його старий логін, трой, не спрацював. Він пробував старі коди в банкомату, але вони були так само марні. Він сидів, думаючи, турбуючись про те, що зробив занадто багато неправильних спроб. Не здавалося, що ще вчора цей обліковий запис працював, але з того часу багато чого сталося. Багато змін. І хтось втрутився в них. Це вказувало на Ерскіна, старого британця, якого залишили координувати зміни. Ерскін його любив. Але який був сенс? Що він очікував від Дональда? На мить він подумав про те, щоб встати, вийти в коридор і сказати: Я не Турман, я не пастух і не трой. Мене звати Дональд, і я не повинен бути тут. Він повинен сказати правду. Він повинен лаятися правдою, хай як безглузде, це здається всім іншим. Я Дональд. хотілося йому крикнути так само, як колись кричав старий Гал. Вони могли причепити його черевики до каталки і повернути його до славного сну. Вони могли відправити його на пагорби. Вони могли поховати його, як поховали його дружину. Але він кричав би й кричав, поки сам не повірив, що він той, ким вважав себе. Натомість він спробував ввести ім'я Ерскіна своїм паролем. Знову з'явилося червоне попередження про неправильний логін, і бажання розкрити себе зникло так само швидко, як і з'явилося. Він вивчив монітор. Здавалося, що не було тригера для кількості неправильних спроб. Але скільки часу залишилося до повернення Ерена? Скільки часу залишилося, перш ніж він повинен бути пояснити, що не може увійти? Можливо, він міг би перейти через коридор, перервати гру в пасіян з керівника бункера і попросити його повернути його ключ? Він міг би звинуватити в цьому і те, що тільки що прокинувся. Ця відмовка досі працювала. Він замислився, як довго він зможе її використовувати. Навмання він спробував комбінацію з імені Турмана і свого власного пароля 2156. Гран входу зник, замінившись головним меню. Відчуття, що він не та людина, посилилася. Дональд поворухнув пальцями ніг. Додатковий простір у його вільних черевиках давав йому комфорт. На екрані мигнув знайомий конверт. У Турмана були повідомлення. Дональд класнов на іконку і прокрутив до найстарішого непрочитаного повідомлення, яке могло пояснити, як він туди потрапив, щось із попередньої зміни Турмана. Дати сягали століття назад, дивитися, як вони прокручуються, було неприємно. Звіти про населення, автоматичні повідомлення. Відповіді та пересилання. Він побачив повідомлення від Ерскіна, але це була лише записка про переповнення морозильної камери на одному з нижніх рівнів кріокамер. Здавалося, що непотрібні тіла накопичувалися. Інше повідомлення нижче було позначено як важливе. Ім'я Віктора було в колонці відправників, що привернуло увагу Дональда. Воно мало бути до другої зміни Дональда. Віктор уже був мертвий, коли Дональд прокинувся в останнє. Він відкрив повідомлення. «Старий друже, я впевнений, що ти будеш ставити під сумнів те, що я збираюся зробити, що ти вважатимеш це порушенням нашої угоди, але я бачу це скоріше як реструктуризацію часової лінії. З'явилися нові факти, які трохи прискорюють події, принаймні для мене. Твій час ще настане. Останніми днями я з'ясував, чому в одному з наших об'єктів відбуваються такі великі заворушення. Там є людина, яка пам'ятає» і вона одночасно порушує і підтверджує те, що я знаю про людство. Звільняється місце, яке може бути заповнене. Поширюється страх, що прибирання викликає залежність. Бачачи це, багато з того, що ми робимо один одному, стає більш очевидним. Це пояснює велику дилему, чому найбільш депресивні суспільства – це ті, які мають найменше бажань. Дійшовши до істини, я відчуваю потяг з давніх часів синтезувати теорію і представити її перед аудиторією професіоналів. Натомість я пішов до запиленої кімнати, щоб дістати зброю. Ти і я провели більшу частину нашого дорослого життя, плануючи врятувати світ. Насправді кілька дорослих життів. Тепер, коли це зроблено, я розмірковую над іншим питанням, на яке, боюся, не зможу відповісти, і яке ми ніколи не були достатньо сміливими чи відважними, щоб поставити. Тож я запитую тебе, дорогий друже, чи варто було взагалі рятувати цей світ? Чи варто було рятувати нас? Ця справа була розпочата з великим припущенням, яке вважалося само собою зрозумілим. Тепер я вперше запитую себе. І хоча я вважаю очищення світу нашим визначальним досягненням, ця справа з порятунком людства, можливо, була нашою найсерйознішою помилкою. Можливо, світу краще без нас. Я не маю волі, щоб вирішити. Я залишаю це тобі. Останній крок, друже, мій, за тобою, бо я зробив все, що міг. Я не заздрю тобі за вибір, який тобі доведеться зробити. Угода, яку ми уклали так давно, переслідує мене, як ніколи раніше. І я відчуваю, що те, що я збираюся зробити, це найлегший шлях. Вінсент Вейн Ді Марко Дональд іще раз прочитав останній абзац. Це була передсмертна записка. Турман знав. Весь цей час, поки Дональд боровся з долею Віктора під час своєї останньої зміни, Турман знав. Він мав цю записку і не поділився нею. А Дональд майже переконався, що Віктора вбили. Хіба що записка була підробкою. Але ні, Дональд відкинув цю думку. Така параноя може вийти з-під контролю і не мати кінця. Він мусив триматися за щось. З важким серцем він вийшов із повідомлення і прокрутив список, шукаючи інші підказки. Близько верхньої частини екрана було повідомлення з темою терміново-пакт. Дональд клацнув на повідомлення, щоб відкрити його. Текст був коротким, у ньому було написано просто Розбуди мене, коли отримаєш це Анна. Медальйон 20391102. Дональд швидко моргнув, побачивши її ім'я. Він поглянув через коридор на голову бункера і прислухався до кроків, що наближалися до нього. Його руки вкрилися гусячою шкірою. Він потер їх. Витер очі і прочитав повідомлення вдруге. Воно було підписане Анна. Йому знадобилося хвилину, щоб зрозуміти, що це не йому. Теж було повідомлення між дочкою і батьком. Було дивно, що не було вказано дату відправлення, але вона була відсортована майже у верхній частині. Можливо, це було до їхньої останньої спільної зміни. Можливо, вони вдвох не спали останнім часом. Дональд розглянув номер внизу. 203-91102. Це виглядало як дата. Стара дата. Можливо, викорбована на медальйоні? Щось значуще для них двох? А як щодо згадків заголовку цього пакту? Так бункери називали свої конституції. Що могло бути настільки терміновим? Кроки в коридори порушили його концентрацію. Ерен вийшов з-за рогу і за кілька кроків опинився в кабінеті. Він обійшов стіл і поклав дві папки біля клавіатури, а потім поглянув на екран, коли Дональд намагався мінімізувати повідомлення за допомогою миші. «Як все пройшло?» – запитав Дональд. «Ви зв'язалися з усіма?» «Так», – Ерен принюхався і почухав бороду. «Керівник 16-го погано це і сприйняв. Він вже давно на цій посаді. Занадто давно, як на мене. Він запропонував закрити свою їдальню або вимкнути екран на стіні про всяк випадок. Але він цього не зробить. Ні, я сказав йому, що це крайній захід. Не потрібно викликати паніку. Ми просто хотіли попередити їх». «Добре, добре». Дональду подобалося, коли хтось інший думав. Це знімало з нього тиск. Вам потрібно повернути свій стіл? Він зробив вигляд, що виходить із системи. Ні, насправді, якщо ви не проти, то залишайтеся. Ерен перевірив годиннику кутку екрана комп'ютера. Я можу взяти післяобідню зміну. До речі, як ви себе почуваєте? Трамтіння немає? Дональд похитав головою. Ні, я в порядку. З кожним разом стає легше. Ерен засміявся. Так, я бачив, скільки змін ви взяли. А ще недавно під війну. «Я вам зовсім не заздрю, друже, але ви, здається, добре тримаєтеся», – Дональд кашлянув. «Так», – сказав він. Він взяв верхню з двох папок і прочитав заголовок. «Це все, що ми маємо про сімнадцятий?» «Так, товста папка про нашу прибиральницю», – він постукав по іншій папці. «Можливо, вам варто сьогодні зв'язатися з керівником вісімнадцятого? Він дуже схвильований, бере всю провину на себе. Його звати Бернард». «Уже чути нарікання з нижчих рівнів про те, що прибирання не проводиться, тож він швидше за все зіткнеться з повстанням. Я впевнений, що він хотів би почути від вас». «Так, звичайно». «О, і в нього зараз немає офіційного заступника. Його останній помічник не підійшов, і він відкладає пошук заміни. Сподіваюся, ви не проти, але я сказав йому поквапитися з цим. Про всяк випадок». «Ні-ні, все гаразд», – махнув рукою Дональд. «Я тут не для того, щоб заважати вам». Він не додав, що абсолютно немає уявлення, чому він тут взагалі. Арен посміхнувся і кивнув. Чудово. Ну, якщо щось знадобиться, звертайтеся до мене, і хлопця навпроти звуть Гейбл». Він раніше працював тут, але не витримав. Коли йому дали вибір, він вибрав стирання замість глибокої заморозки. Хороший хлопець, командний гравець. Він пропрацює ще кілька місяців і може дістати вам все, що потрібно. Дональд придивився до чоловіка навпроти. Він згадав порожнечу, яку відчував сидячи за тим столом. То порожнечу, що заповнювали його. Те, як Дональд опинився там, здавалося, незвичайним це була заміна в останню хвилину з його другом Міком, йому ніколи не спадало на думку, як обирали всіх інших. Думати, що хтось міг зголоситися на таку посаду, наповнювало його сумом. Ерен простягнув руку. Дональд подивився на неї, а потім потиснув. Мені дуже шкода, що ми змушені були так вас розбудити, сказав він, потискаючи руку Дональда. Але мушу зізнатися, я дуже радий, що ви тут.